Amikor, az, amikor szakszervezeti buliban vagy vállalati vagy április 4- -e, november 7-én -e nem csak kimondottam, mitet mi játszanak. Akkor, amikor van, és amikor már mindenki csak iszik esetleg pengesenek azon a gitáron, a magyar notát, mert én hallottam már olyat, és nem is rossz. Én állítom, hogy nem is rossz az sem. Addig jó, mikádár él? Kicsit kívánunk mindenkinek. Ez a Klubrádió csütörtök lévén ismétlés vasárnap után 16 óra 11 perc. Tehát csütörtök lévén itt a Klubrádióban immár két és fél éve az Addig Jumi című műsor jelentkezik. Babbal Pszicho Péterrel és az önök alázatos narrátorával Pank Snodded Miklóssal. Ez a műsor azon kedves hallgatóink kedvéért mondjuk el, akik most először hallják, megpróbálja a hallgatók élményei alapján, hogy úgymond rekonstruálni azt a szakaszt, amelyet mi néhányal, néhányal ezelőtti átkosnak hívunk, a műsor általában a 60-as évek, 70-es évek, 80-as évek Magyarországát próbálja meg elétárni, a hallgatók elétárni, amelyben természetesen a szubjektivitás az nagy szerepet játszik. Átalában. Ez a legfontosabb. Hát igen. Általában az szokott lenni, hogy, hogy a hallgatóinkat arra biztatjuk, hogyha egy adott témával kapcsolatban van mondani valójuk, akkor hívják fel a 2407953-ot, esetleg írhatnak SMS-t a 06303030953-ra. Ez a műsor az elmúlt két és fél évben mindennel foglalkozott már. Tehát nem nagyon van olyan szegmens az életünknek, amelynek 20 évvel ezelőtti Mit, mit Napra pontosan kettő és fél évvel ezelőtt. De te ezt honnan tudod? Onnan, hogy 2002. június másodikán volt az első adás. Igen? Ebben a rádióban ez a műsor. Június másodikán volt? A te születésnapod. Nem, nem. Akkor volt az első? Ah, akkor volt az de első. Akkor, de és december van az azt jelenti, hogy hogy ez hat hónap... És év. De június és december között hat hónap van? Nem, fél év. Fél év? Aha. Jó. Hát akkor mondhatnánk azt is, hogy ez egy ilyen ünneplős műsor. Jó. Tehát, hogy mit hívunk ünneplősnek? Az élére vasalt nadrágot, a kifényesített cipőt. Mindegyik megvan? Mi még az ünneplős? Egy kikeményített ing. Csoki nyakkendő. Az majomkodás. Cokinakendő, majomkodás. Érettségi kép? Ballagási kép? Az jöhet. Képzeld el, hogy nálunk járt -e a családom egy-másfél héttel ezelőtt a messzi vidékről, és elhozták nekem ajándékba az az a fádlapos, elhozták a, a nyolcadik osztályos ballagási meghívómat, és ott van rajta a kis Punks Miklós, nagyon csinosan, tehát a sérülés az nagyon erősen be volt lőve rajta. Hát az mit jelent? Hát egy erős hullám, tehát Nyilván vannak ilyen, ilyen szakifejezések, hogy hogy hívták ezt a frizurát, de ez nagyon divatosnak tűnt abban a pillanatban. Ezt Talán... réiket? Mondanám, ma... nem, nem annyira. Tehát inkább a, a, az okos tévés műsorvezetős. Tehát, ha ez az irány így számodra mond valamit. Tehát a jól fésült. A jól fésült. Az már látszik, hogy valami metal úton való indulás az, az megvolt, mert hogy inben voltam. Ami azért valljuk be de Tehát nem flanel, Nem flanel, hanem másik. Tehát ami harmadik, mert hogy nem is farmer. Tehát nem farmer, nem flanel, A harmadik típusú ing volt. És nagyon jól nézek ki rajta. Azon gondolkoztam, hogy beszkennelem és felteszem az internetre. Na de, mondjuk el, hogy mire, mit szeretnénk ma este megdomálni a hallgatókkal. Egy ideig úgy csináltunk, mint, mint az az ember, aki a társaságba elmegy, ott valamit kiszalad belőle, aztán hallgat. De így mindenki néz jobbra-balra, hogy na, talán a kutya, talán az lehetett. Így vagyunk. Majd, majd begyűn. Majd begyűn. Talán így vagyunk mi ezzel az ügynökeinkkel is. Szóval, hogy ma elolvastam a magyar hírlapot, hát Tarsándor, akiről azon kedves hallgatóink kedvéért, akik nem tudják, hogy kicsit a Tarsándor, egy nagyon nagy író, egyébként meg hát a hálózatnak embere volt ő hosszú időn keresztül, jelentett tisztességesen rendesen. A korszak ellenzéki személyeiről. Hát ő egy kisebb dolgozatban mondta el nekünk, magyarázta el, hogy, hogy miért hasznosak az ügynökök, és hogy egyáltalán nem is voltak igazából veszélyesek a társadalomra. Sőt, Sőt a világ, a világ gyakor, Hát ő levezette. Ja. Tehát ha nem lettek volna ügynökök, és nem lett volna Júdás, akkor nem lett volna kereszthalál, nem lett volna keresztámadás nem lett volna kereszténység. Gondolkodtak-e már ezen, teszi fel a kérdést, Tar Mi azt gondoltuk, hogy aha... Besugóknak és némandoknak végigasztalás. Igen, ez milyen mondat? Besugóknak nem. és némandoknak... Akarunk mi a... némandoknak, besugóknak vigasztalásul mondani valamit? Akarunk. Bab, te jössz hogy legyen bármilyen szerelésbe, hogyha nektek tetszik az, hogy színeség ilyen, olyan, ala kell egy olyan jelleget adni, hogy egyen vagy egyen. Mert ez a tisz éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. amiket kártya. Kultúrosaim vannak, van, van, hogy kapcsolatot kell venni, Tehát akkor helyes az a felvetés, hogy ilyen formában tárgyaljatok majd veledig, amikor bejönnek. Igen, igen, igen tárgyalnátok vele, tík 24 07 jó estét, Ö, jó estét kívánok! Jó Ró, estét kívánok! Jó estét Jó Igen! Igen. Szivá Gáborné vagyok, és azt szeretnénk, hogy ezen délelőtt volt egy műsor, a László B. Katalinak a műsora, és abban volt egy bőrgyógyász, onkológus, Húha. doktornő, Uh -huh. Annak a nevét, címét szeretném megkérdezni. Két dolog a van. Igen? Az egyik, hogy ő most adásban van. Igen. Ami, ön magában nem ami önmagában nem gond. Ami gond, hiszen ma este műsorunk egy ilyen betelefonálós műsor, és éppen ügynökről beszélgetünk, hogy... Holnap délelőtt itt van a telefonos segítségünk, akkor legyen olyan kedves betelefonálni, és akkor megmondják, mert én nem mondhatom be, mert reklám lenne az itt. Értem, köszönöm szépen. És nem lehetek reklámügynök. Nagyon szívesen kezétsókolom, viszont hallása. Tehát nem ügynököskedünk, ügynökök kíméltek, házalók is kíméljenek, tehát 2407953 mik a kérdéseink tig? Tehát a kérdésünk az az, tudtuk-e, hogy megfigyelnek bennünket? Zavarta -e bennünket az, hogy megfigyelnek bennünket? Megpróbáltak-e megszervezni minket? TIK. Tehát. Mond... Lé Létezett játék játékszabály megfigyelő és megfigyelt között? Hát az az igazság. Sosemről erre hivatkozik, és ö, többször, többször felment bennem ma a pumpa. Agyvérzés közeli állapotba került. Mert hogy? Mert, mert ebben a, az írományában. Számos olyan dolog van, ami, ami engem mélységesen felháborított. De például micsoda? Idézzek. Magyar hírlabban van egyébként azon kedves hallgatóink kedvéért, hát, hogy hát. nem tudják, hogy miről beszélünk. Idézzek? Persze. Bár az egyik kollégád reggel ebből az egészet felolvastam, vagy csak kiemelt? Nem tudom, nem, hall, nem hallgatok reggel, rádió nem is reggel rádiót. Nem hallgatok reggel Ugye úgy indít, hogy sajnálatos és milyen szomorú, ha valaki neves emberről kiderül, hogy bizonyos szervek számára bizonyos dolgokat műveltek a fél az már felháborított, hogy a állítmány egyeztetés elmarad, de hát de tudjuk be ezt a nem tudom én minek. Hát a stressznek, a labzárt a pániknak, meg a szerkesztő figyelmetlenségének. Uh -huh, jó. Tehát ott tartunk, sajnálatos dolog. Lesz még részünk szomorúságban, így előre tehát ne adjuk fel az ősznépi megtisztulás reményét, bár ez a nép a tisztálkodással mindig is hadilában állt, hiába voltak nálunk ideiglenesen a törökök 150 évig, igazából nem tanítottak meg bennünket fürödni, sem testileg, sem lelkire. Mire gondolt a költővárnyal? Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Beszélhetnék jelentkezni Benne a... Benne van a műsorban? Már is üdvözlöm. Aha. Jó estét! Jó estét, nevem ezt nem szeretném mondani, nem hiszen talán is nem. hát lenne. Annyit mondanék, a jogász vagyok, és néhány dolgot hozzá szeretnék tenni az ügynöket, Segítsem, Segítsen, hallgatjuk. El, elterjedt a mostani közbeszédben, közéletben, hogy ügynök és ügynök. Mhm. Uh -huh de szeretném hogy nem teljesen azonos, amit általában mondanak. Hát van a, a FNTNB, tehát a fedőnevű társadalmi megbízat. Így van. Én arra gondoltam, hogy a kapcsolatban is ügynöki kifejezést használnak nagyon szívesen. Kettőt szeretném választani. Uh -huh. Egyrészt a mai időszakban, az Egyesült Államokban, a Special Agent, tehát az FBI ügynök, az az ügynök. Uh -huh. Ez a személy az államnak... A, gyakorlatilag úgy fogalmazhattunk, hogy hivatásos tisztje. Igen. A magyar terminológiában az ügynök, az viszont világjeletében a besúgó volt, aki polgári állású volt és együttműködött a hatósággal. Tehát, amikor azt mondjuk, hogy a régi időszakban mondjuk három per egyes es 2 -es, hivatásos tiszt volt. Igen? A terminológiában nem lehetett ügynök, az nem. mert ő a magyar államnak annak idején alkalmazottja az volt. alkalmazottja, hivatásos tisztja volt. Tehát Eszté. ez jó lenne, hogyha önök is, mint uh, média emberek uh -huh. uh, alaposan uh, ketté választanák, hiszen ennek az összemosása ez uh, Rossz nem, nem, nem ferdnek tekinthető. Igaz. Uh, annyit még hozzátennék ez a kérdéshez, hogy a, bár nagyon fiatal voltam ahhoz, hogy megfigyeljenek, és ezért nem tudtam valószínűleg, hogy megfigyeltek volna abban az időszakban. De gondolja azt? A nagyon fiatalokat is megfigyeltek. Hát tizenéveseket nem valószínű megfigyeltek, aki hát távolította elképzel... magát a politikától. De lehet, hogy családi összefonódásait, vagy családi kapcsolatait ezen keresztül szerették volna feltárni. Önnek sosem jutott eszébe az, hogy, hogy egyszer valahol olyan helyen volt, ahol ahol akár nem kellett volna és eh, emiatt aztán eh, élvezi mondjuk a... Az igazság, hogy nem igen merült föl bennem. Lehet, hogy azért, mert eh, politikai értemben periférikusan tevékenykedtem, inkább Ez furcsa, spor hat. sporttal foglalkoztam, Aha. vagy eh, olvastam, vagy mozival jártam, de nem foglalkoztam a politikai kérdésekkel. Értem. Eh, Amellett most, hogy mondja, valóban volt egy-két piskaltársam, aki annak idején úgy mondhatom, hogy hívő katolikus volt, tehát elképzelhető, hogy annak idején, amikor a... azért már figyelhettek. De igen, hogy a, a kinyilvánított külső jegyek alapján is, hogy mondjuk a lakásokban kereszt volt, rendszeresen jártak, miséne meg egyéb, valóban figyelhették mondjuk ezt a társaságot, vagy volna, de ezzel kapcsolatban returóziót, visszajelzést nem észleltem. Em, em, eszébe jutott önnek mondjuk így a közelmúlt történései után, alapján, hogy esetleg bemenjen az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárába, és sikerje vagy megrendeljen egy kutatást? Pénzben nem kerül. Igen, eszembe jutott. Főleg a utóbbi napok történései, amikor a jelezte Igen. Én dolgoztam színházban egy rövid ideig, és találkoztam korunk színész vagy legalábbis a közvetlen utodaival, és ezért hogy mondjam, a színés megfigyelése az jelen pillanatban is rendkívül felháborító tartom, és ezért is gondoltam, és gondolom, nagyon sok ember gondolta mostanra, hogy ezért be kéne menni, és ki kéne kérni az adatokat, hiszen, hogyha fél neki kikérni az adatát, akkor a sok kis apró mazékból összerakható. Ön tudta, egy azt, közke... Ön tudta azt abban a vizsgálati időszakban, abban a rendszerben, hogy, hogy működik egy ilyen hatóság? Hát csak sejthettem, mivel amikor leérettségiztünk, ez már elég közel volt a úgynevezett rendszerváltáshoz, vagy társadalmi rendszerváltáshoz. a érettségiző osztály, mivel elég élvonalbeli gimnáziumba jártunk, megjelent negyedik év közepe vége felé egy úriember, és elbeszélgetett arról, hogy mennyire fontos az államnak a, a jó képzett munkaerő, aki kvalifikált és egyebek. Aztán később visszajelzésből tudtam meg, hogy ez az úriember, vagy aztán, hogy úgy fogalmazzak, abban az időszakban a Államvédelmi hatóságnak tovozva gyakorlatilag fejeket. Uh, ahogy, ahogy a mai nap is uh, az Egyesült Államokban létezik az, hogy a legjobb koponyákat az egyetemekről, a CIA, a FBI fölözi le, hogy így mondjam, uh, és egy nagyon komoly jövőlépési lehetőséget biztosít neki képzésben, társadalmi státuszban, stb. Satöbb, stb. Úgy abban az időszakban is uh, volt ez, hogy uh, megpróbálták. Uh, nyilvánvalóan megbízhatóbb személyeket megmeríteni és föltölteni belőlük az állományt. Köszönjük tudtam szépen, meg, arra, hogy akár igen. Tehát utólag tudtam meg azt, hogy aki később megkereste a szünetben a, még lehetett valami. az lehetett embert, az megtudta, hogy előbb el kell mennie katonának, természetesen nem sorállományúnak, hanem a tartalékos tisztképző részben, nem tudom, hogy hogy hívták annak idején, azt hiszem Vácot volt az egyik, nem Szentendőn volt az egyik ilyen kiképzőtellete. Igen. Igen, és hogyha azt elvégezte, akkor utána a főiskola elvégzése, vagy egyetem elvégzése után Mert, állományba került. Mehetett fel a hegyre naponta napon, a fogaskerekűvel? Valószínű. Köszönjük szépen, hanem. Köszönöm, viszont visszatállások. Tán Mosolyogtam. De miért? Nem, mindegy. Nekem volt egy osztálytársam, aki, aki errefelé jött, ment, és... Farkas Völgy út 12. Jó, halló, jó estét! Jó estét, kívánok. Jó estét! Hallgatjuk! Itt elki ismeret beszél. Hallgatom. Szeretném tudni, mi a téma pontosan, mert később kapcsoltam csak be. Ügynökök. Ügynökök úgy Aha. általában? Hát úgy nem úgy általában. Hanem, hanem mondjuk három per... Általában? Hát általában. Igen, hanem arra vagyunk kíváncsiak, hogy azon kedves hallgatóinkat várjuk ma este, akik valamilyen szinten kapcsolatba kerültek a három per hárommal. Megpróbálták őket beszervezni, kiderült, hogy figyeltek rájuk, lehallgatták, követték, tönkretették, stb. Jó. Én nem vagyok se ügynök, se, nem voltam megfigyelme se semmi. Aha. Nem is vagyok a lelkismert, de is mutatkozom, Flaknál a vagyok. Nagyon üdvözlöm. És én azt szeretném neked mondani, Miklós, hogy ez a műsor, bár régen nagyon rendszeres hallgatója voltam, meghallgatói voltunk, de én úgy érzem, egyre inkább kezd egyfajta ilyen szubkulturális műsorá válni, Aha. szó szerint már inkább a te saját műsoroddá válni, mert abban csak arról van szó, ami a te életedben velem megtörtént. Most nyilván lesznek mindig hallgatók, akik ezt, ezt tudnak valamilyen szinten kapcsolni, mert nem, uh, tehát hogy mondjam, biztosan vannak állandó hallgatók, uh -huh. ha most a stefi utalam telefonálna, nyilván meg is védenet téged uh -huh. a skizofrén de minden együtt, de én azt szeretném csak mondani, hogy... Uh, nem biztos, hogy mindenkit csak mindig az érdekel, hogy ki volt üdnök meg, hogy kit figyeltek meg mert szeretne az ember mondjuk az eredeti dolgokra visszatérni ennek a műsornak az fantasztikusan nagy ötlete volt annak idején hogy addig, amíg Kádár él egyfajta ilyen fricska mindenkinek az arcába de az a baj, hogy ötletnek ez jó volt, csak képenséggel te vagy ti picikét a hallgatóságot becsapjátok mert igenis az embereknek az, amit itt címként adtatok, az igenis, hogy nagyon sokat jelent, és én nagyon nem szeretem azt és tényleg azért mondani, hogy nem hallgatjuk most a műsorot, meg be se telefonáltam már nagyon régóta, mert arról szólt csak a dolog, egy állandó malomkedik mindig, hogy mégis azt mondják, hogy mi volt a rossz, mi volt a rossz, mi volt a rossz. Ha valaki mégis esetleg, ne adj Isten, azt merdi elmondani, hogy neki valami tetszett abban a rendszerből, akkor az vagy le van szerelve, vagy akkor ilyen, ilyen kereszkédések van, ha neki föltéve. De azok, igazándiból... mind, de azok mindig voltak, Tomi. Én azt elhiszem, de azt értsen meg, hogy igazándiból az, az amit te megéltél, az körülbelül olyan dolog, mintha egy te barról egy országos rádióba, hogy mennyire jó a metró. Tehát a vidékén is hallgatják, és előbb-utá azt mondják, hogy hát, már bocsánat, nem akarok káromkodni, de most... Mit érdekel engem egyfajtabb a metszó, meg hogyan hogy néz ki egy aluljáró, meg mi jön a mozgó lépcső, meg hogy jönnek az ellenőrök, és mi az, amikor nincs az emberek bérlete, meg hasonlók. Ez egy vidék embernek mondod egyfajtaba, előbb-utóbb ez unalmassá válik. Teljesen igazad van. Unalmassá válik. Én ezt szerettem volna csak elmondani, és nem pont tudom, tudom a műsort. Köszönöm szépen, meghoz. Nagyon szépen köszönjük, szerves Hírek után visszajövünk, ma este műsorunk továbbra is egészen 10 óráig. Az ügynökökkel foglalkozunk, arra vagyunk kíváncsiak, hogy önök, kedves hallgatók, kerültek-e kapcsolatba az biztonsági szolgálattal, voltak-e célszemélyek, megpróbálták önöket beszervezni. Egyáltalán mit gondoltak arról, tudták-e, hogy működik egy ilyen szakszolgálat? És tényleg voltak-e játékszabályok? Ez engem érdekel. Ö, ugye a ma reggeli, illetve a ma esti azzal kezdődött, hogy ismertettük Tar Sándor mai Magyar Hírlabban megjelent publicisztekeinek egy részét. A dolog lényege az, hogy Tarsándor, miközben hát ő maga is három per hármos volt, megpróbálja valahogy megmagyarázni, hogy hogyan működött a rendszer. Nem. Nem. Egyrészt azért, mert öreg vagyok, másrészt, hát most van 35 évet taposom. Nem tudok vele megbarátkozni. Táncolok rá, mert kell egy kis titkának azt is. Jobban szeretem a lassút komponálva, jazz vagy összel kovácsolva jazz vagy egyik szíven stílus. Addig jó, mi él. Azon gondolkozom, hogy, hogy igaza volt-e a hallgatónak, aki az imént telefonált. Tehát, hogy mi mindig olyan műsort csinálunk, amiből az derül ki, hogy mi volt a problémája annak a rendszernek. Mert ugye erre hívta fel a figyelmet a kedves hallgató, meg hogy, hogy, hogy mi nem volt jó nekünk. Mi volt múlt héten a műsor? Múlt héten a műsor az azt hiszem, hogy a popzene volt, illetve a, a popzenei hangversenyek. Ezzel kapcsolatban szerintem pozitív élmények voltak. Az, a, a... azt gondolod, hogy mi most nekünk magyaráznunk kell egy bizonyítványt? Mert nem, nem, mert én nem, nem, azt gondolom, nem, nem. hogy most akkor rossz irányulunk. Ja, jó, van. Jó. Jó. Fogadjuk, fogadjuk el ezt véleményként, uh -huh. és adjunk neki igazat abban, hogy ő így érzi, de, de nem minden, hogy nekünk. Jó. most bármit is meg kellene magyaráznunk. Nagyon igazad van, 2407953, illetve Olyan hallgatókat keresünk ma este, akik valamilyen szinten akár tudomást szereztek arról, hogy működik a szolgálat, akár megpróbálták őket beszervezni, akár figyeltek rájuk. Jó estét! Jó estét kívánok! Azt hadd mondjam, hogy rám nem figyeltek, de valószínűleg annak idején az apámra igen. Miért? Ő a 70-es évek elején lett minisztériumi főosztályvezető. Melyik minisztériumban? A Nehézipari Minisztériumban. Uh -huh. És ez abban az időben volt, amikor kiderült, hogy azért bizonyos pozíciókat csak párt nem lehet szervezni. Tehát ő azon fiatal gárdának a Része volt a 70-es évek elején, akit előhaláztak, hogy kéne valaki, akinek szaktudása van, de pártak könyve nincsen. De akkor őt nyilván átvilágították, nyilván a maguk módján, meg a maguk módszerével, de azt is ére, az is érezhető volt, hogy, hogy folyamatosan követik és, és figyelik? Na most a furcsa jelenség az volt, hogy a 70-es évek elején azért telefont kapni meglehetősen nehéz volt. De még a 80-as évek elején is. Sőt, a 80 évek közepén is. Apu nem akart telefont, amikor felajánlották neki. Ennek uh -huh. ellenére csak közölték vele, hogy az neki kell. Hát persze. Amiben igaza is van. Tehát egy minisztériumi főosztályvezetőt bármikor el kell érni. Tehát azon... Én ha el akarták érni, akkor soha nem telefon vonalon, hanem küldött autóval tették. És azt gondolja, hogy... Na most ennek a telefonnak volt egy furcsa tulajdonsága. Ez időnként nem volt vonal. Nem, nem időnként nem. elhalkult. És ami egy jó kis tapasztalatom, hogy hát én voltam akkor öt éves, a nővérem 7. Igen. Apám azt a telefont közvetlen köszönésen és néhány szűkszavú baráti információn kívül soha semmire nem használta. De, a, de anyám se. Viszont, de édesapjában honnan volt meg ez a... Viszont minket gyerekeket... De biztatott és nyugodtan hagyott, úgyhogy a telefon időnek a 95%-át gyakorlatilag mi cseverésztük össze a nővére. Valami oka csak volt az édesapjának. Hát eh, biztos, hogy, hogy ne használja a telefon. Hogy a, a megfigyelő tiszteket elszórakoztatta a kislányai fecsegésével. Ön szerint magyarok figyelték, vagy nem magyarok figyelték? Hát itt, itt azt hiszem, hogy valaki a saját nem politikailag, hanem szakmailag választott, megbízhatónak bizonyult emberét úgy gondolta, hogy azért nem árt ellenőrizni. Édesapja meddig dolgozott a minisztériumban? 1975-ig haláláig, akkor meghalt egy autóval esetben. Tehát akkor nem... És, és a halála alkalmából egy elég magas érdemérmet is kapott. Uh -huh. A magyarországi háborús gyógyszertartalékoknak az eltarthatósága, mit kell készletezni, hol kell készletezni, hogy kell tárolni, meddig kell tárolni, mikor kell cserélni a készletet, hogy lehet azt még közforgalomba bocsájtani. Magát érdekli az, hogy, hogy megfigyelték a papát, tehát mondjuk így rászállná magát, hogy bemenjen az Ötves utcába, és mint hozzátartozó kísérletet tegyen arra, hogy, hogy egy kicsit utána nézen a papának? Engem ez végül is nem, ér, nem érdekelt azt sem, hogy engem megfigyeltek-e, vagy sem. Mert attól tartok, hogy én azt hiszem, hogy inkább jobb nem a múltat felhánytorgatni, és jobb nem tudni valakiról a környezetem, akivel amúgy semmi problémám nincsen, hogy esetleg egyéb szolgáltatást is végzett. Furcsa. Amúgy, ami megvan, az az apámnak az 1956-os forradalom alapján felszabadított aktája, ahol azért majdnem, hogy ki milyen információt adott anyám meg apám kolléganőre, családtagra lebontva meg tudtam mondani, hogy melyik beszólás kié volt. Az szép. Ezzel jókat szoktam vihogni. Na most ebből kiindulva, én úgy gondoltam, hogy inkább nem. Környezetemben Találkoztam néhányal, akivel biztosan tudtam, hogy ki. És, de, és hozzájuk megváltozott arra is aztának, a viszony? vele. De kinek? A hatóságnak, de mit akart üzenni? Mondjon egy példát. Miért, miért akart az ember üzenni a hatóságnak? Miért akart üzenni a hatalomnak? Mit üzenhetett? Finom tapogatózások voltak, hogy esetleg belőlem is lehet információt kiszedni. És miután euh, tudtam, hogy van néhány működőképes ember a környezetemben. Tudta, hogyha maga nem, akkor lesz más. Az, nem az, hogyha én nem, akkor nem más. Hogy lesz? Akkor lesz hát, lesz más. megakadályozni, hogy az embernek valamit ne kelljen megtagadni, mert abból kára lesz. De, hát, de meg lehet. De mégse kelljen elvállalni, ha, hagyják békén. Ha az ember egy indulatból állandóan mindent elfecsegő, aztán bocsánatot kérő kellő, fazont ezek előtt előad, Uh -huh. Akiből abszolút mindig véletlenül kipattam valami, aminek nem kéne. Az már egy jó irány. Az egy tökéletes irány. És ön ezt a szerepet játszotta? Én ezt a szerepet eljátszottam. Bevált. Köszönjük, szépen. Köszönjük szépen, hogy hívott. Minden jót. Később viszont, viszont Az is érdekelne bennünket természetesen 2407953, hogy az elmúlt hetek eseményei azok mondjuk önök közül kedves hallgatók, valakit -e arra indítottak-e, hogy bemenjen és megpróbáljon iratokat kérni a múltjáról? Egyébként izgalmas, jó estét! Jó estét! Jó estét! Nem mondanám a nevem. Nem baj. Egy, azért telefonáltam, nem szoktam telefonálni, mert fel vagyok háborod, vagy a Pasi miket Jó, kérem szépen, hogy ezen ne háborodjon föl is. De akkor ne hallgassa, jó? Jó, de nem, de nem hallgat, kiderül a történetet. hallgatom ez a 70-es évek végén történt. Én egy, kimentem volna egy, a lakori, mondjuk, mondjuk hogy férjemmel, nem volt a férjem, de később váltunk. elváltunk egy nyugat-európai turnéra. A turné mit jelent? Hát zene, zenekar. Uh -huh. És megkerestek, hogy, hogy írjak róluk, aztán többször megkerestek körülbelül háromszor. A zenekarról? Ne, igen, állag, mi, mi mi történik, hogy hmm. ki kell találkozni, ki kell, mi, mi történik ott kint, és de ho, ho, egy kicsit próbálj meg néhány olyan részletesen, tehát hogy történt az, hogy ki a magához, hogy legyen olyan kedves írja már néhány sort. Én egy olyan, én egy egy én fotoreporterként dolgoztam a egy, egy kiadónál, uh -huh. és reggibizalmi állás volt. Az. be nem mondani nem kaptam meg az útlevelet, és mondták, hogy nem is fogom megkapni az útlevelet, hogyha szállt bonyolult, most nem tudom ezt, így részt, ezt megtaláltak a, a munkahelyemen. mentem a vécére egyébként, és itt jött egy ember, és mondta, hogy szeretne velem beszélni, hogy én vagyok ez, az, aki vagyok, és... Maga megnyitott ember volt, mondta, hogy igen, én vagyok. Én mondtam, igen, elmennék wc vécére, ha lehet, hogy eljön, mert ember voltam akkoriban. Úgy, önöknél úgy körülbelül egy vagyok idősebb, szerintem. Mm. Azt hiszem, hát nem tudom, ez a 77-ben volt, 20 éves voltam akkor. És aztán nem is kaptam meg az indulásra az útlevelet, mert azt mondták a kiadóban, hogy nem jött meg a belügyminisztériumtól, és aztán végül megjött, mert anyámnak volt egy ismerőse ott, a belügyminisztérium a Vesz volt, mert nagyon jó ismerőse volt, és elvégül se intézték, hogy megkapjam, de éveken keresztül hülyeskedtem azzal, a gyerekek, az a kis kis is voltam persze, hogy ugye hol nekem nem lett baj, mert mindenkinek, fünek, elmeséltem, hogy mi történt velem. Tehát azt mondta nekem valaki, aki ez így benne, én én elég jártas voltam ilyen ügyekben, mert ezt az együttest már akkor is évek óta figyelték, és tudtuk, hogy figyelik. Meg, hát azt nem tudom, mi ellenzéki, mert, mert, mert, mert nem nagyon volt ilyen. De, uh -huh. Nyilván voltak, Andergaardza de lekarok, de ez nem olyan volt. Tehát ez volt működési engedélye, de nem tűrt, tűrt kategóriában voltak. Ezt nyilván tudják, hogy mi az. Igen, igen. Na, hát tűrt kategóriában volt, elég ismert volt, az országosan ismert valami. És hát ennyit akartam mesélni. nekem. megkész szóval, hogy volt ilyen, és annyit meg tud, azt tudták elérni, hogy, hogy én gyakorlatilag egy életem el, akkor a külföldre. Hogy, hogy úgy mentem, ma, ma, szartam bocsánat, mert, mert, mert egyedül kellett elmennem több ezer kilométerre úgy, hogy életemben nem voltam repülőgépen, nem, nem voltam nyugat-európában. Nyugat és, és végül is írt a arról, Hát nem, egyébként fotoriportára voltam és erre is hivatkoztam, hogy én nem szoktam írni, meg viccel, viccel, vicceltem a dolgot, mondták, hogy vicceljem el, és azt is mondta a past, hogy senkinek nem beszéljek erről. És én őszintén szóval mindenkinek elmondom, nekem azt mondta egy másik ember, aki, hogy, hogy úgy tudom magam védeni, hogyha hülyenek lehetettem hát magam, mert teljesen ilyen bolond, bolondozok a dologgal. De mi a fenét akartak, de nem is érteném. Aha. És ez történt. Köszönjük szépen, hogy hívott. Kérem Köszönjük a hívott. Szóval. Viszont hallása. Ott a gyerkölcsi némond. Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Addig jó, mi Kádár él. 07953, jó estét kívánok! Jó estét! Szia Csaba vagyok! Szia csaba. Szia. Szia! Sokáig gondolkoztam, hogy, hogy telefonáljak-e. Igen, rég hallottunk. Ha jól emlékszem, volt nem olyan régen egy műsorotok, amiben talán Földi László vagy más nyilatkozott arról, hogy voltak olyan ügynökök, akik nem is tudták, hogy ügynökök. Jól emlékszem? Hát, hogy ő volt ez ezt nem tudjuk egész pontosan. Volt volt -e, a a volt. műsor legvégén volt egy betelefonáló, aki, aki egy, egy tiszt volt, Igen. és ő foglalkoztatott. Egy úgynevezett tartó tiszt. Igen. No, uh, uh, nagyon szögetített a fejembe a dolog. Én elmondom a, a történetet. Uh, tulajdonképpen mikor katona voltam, én is ilyen építőműszaki alakulathoz ültem annak ellenére, hogy, hogy kétszeresen soroztak ák kategóriásnak. Uh, végén egyszer berúgtam a nyomozó tisztelt. Megkérdezte tőlem, hogy. De várjá, hogy hogy, hogy nyomozó tisztel? Hát volt a, a zászlajnál egy nyomozó tiszt, aki a köztörvényes ilyen cselekményekkel foglalkozott, és egy alkalommal együtt részegeskedtünk a, az öreg katona karomban. Uh -huh. És megkérdezte, hogy mi dolgom volt nekem a, a, a, az elhárítással. Mondtam, hogy hát én tudomásom szerint semmi. Mert pontosított, hogy hát. nem a katonai, hanem a, hanem a belügyi elhárítással. Mert hogy ő, mióta bevonultam, azóta folyamatosan kértek rólam jelentést. Hát mondtam, hogy hát én, mit tudom én részt vettem az ügyműs meg ez meg az, és akkor ilyen nagy legyintett, de nem beszélt uh -huh. És gyakorlatilag nem akarok most sok minden... Én megpróbáltam a történelmi hivatalban utána keresgélni magam után, hát én elég kis pont voltam, stb. stb. stb. Végül is nem jutottam el odáig, de nagyon szöget a fejembe ez a műsor, hogy, hogy elképzelhető, hogy, hogy engem erre Már Mármint, hogy mire? Mármint, hogy azokat, alapvetően egy fecsegő természetű ember vagyok, alapvetően nyizsögtem mindenféle körökben, mint azt te is nagyon jól tudod, Igen. és hogy esetleg arra, hogy, hogy ö, olyan információkat begyögjek el, amik esetleg mások számára fontosak vagy Ez a hát figyelj, ez most nagyon egyszerű, tehát előveszük a 1982-es filofaxodat, felütöd és megnézed, hogy hogy kik voltak azok, akik időnként arra próbáltak téged rábírni, hogy gyere Csaba, ígyünk meg egy sört, dumáljunk egy kicsit. Na, milyen, milyen ember nyilván nagyon sok van. Akkoriban nagyon sok embernek volt ilyen barátja, aki időnként szeretett volna vele valamit meginni. Na most ezt, ezt, én, ezt, én, ezt én meg fogom tenni. Tehát ré, régebbre indult a dolog, csak uh, abban nem vagyok biztos. Tudnék, ugye úgy tudom, hogy a történeti hivatalban, ugye a megfigyeltekről Igen. vannak akták, nem is, a, a. Nem is, a is, is. Igen. Maga, hogyha valaki úgymond ügynök, akkor annak is kiadják a saját akváriát. Ez az, amire kíváncsi lennék, mert azóta nem hagy nyugodni ez a, ez a dolog, ami. De téged hát van... nem, hát nem próbáltak beszervezni? Nem, nem, illetve. Na. No. Hát messzire nyúlik a dolog, mert 14-15 éves voltam, amikor először kint járt nálam egy ellátóhoz uh, is. Akkor kezdjük 19, itt. 1981-ben történt, amikor én nem nagyon politizálgattam, illetve inkább ilyen, ilyen baloldali voltam, csak utána számoltam, hogy 81-25 az 56, és csak ugye úgy elpötyentettem, hogy barátok között, hogy figyeljétek meg, mire kicsit október. No, hát kijött hozzám egy nagyon intelligens, külsejű úriember, leült velem beszélgetni, hogy hát hallotta, hogy valami ilyesmik mondtam, és mit tudok erről konkrétzani. És hát én teljesen őszintén is nyíltam válaszoltam, hogy semmi, hát csak, csak úgy hangosan gondolkodtam, meg ugye barátaimért tűzbe tenném, a kezem, stb. stb. Ennyi történt, utvaryasan elköszönt, elbúcsúzott, azt utána ugye akkor besoroztak katonának, akkor mondták, hogy a távirát, mert hogy angol nyelvtudás, meg A -Kategóri. Ezek után behívtak két év múlva egy második sorozásra, ahol, ahol hát már mindenféle ilyen intelligencia töltöttek ki, meg, meg egyebeket, és akkor hát mondták, hogy hát nem felderítő távirás lesz belőlem, bár továbbra is a kategória, meg minden jó, de annak nem visznek. És meglepődtem, hogy engem építőmérszaki alakulathoz vittek, ami, ami hát ugye nyilvánvaló ugye hogy az, a, az a negyedik vonal Hátország Védelmi Parancsnokság, ahol ugye az ember túl sok olyan információ közelébe ő maga nem jut, ami fontos lehet. Én úgy gondoltam, hogy azért, mert úgymond politikailag megbízhatatlan vagyok, még valahol büszke is voltam erre. Uh -huh. Aztán hát végül is úgy alakult a sorsom, hogy ennél az építőműszaki alakulatnál létesítettek egy ilyen politikai, megbízotti státus, tisztesi pozíciót, és mire ezt létesítették, azért a már nem marad. Én úgy gondoltam, hogy engem azért neveztek ki erre, mert addigra már nem marad más büntetlen előéletű, érettségűzett ember az ászlójba, mert én összevettem egy, egy hátteres gyerekkel, és ő elítézte, hogy kikerüljek a stekle csákányozni. Annak ellenére, hogy végig az írnosnak a maga alatt. És hát végül is nagyon-nagyon közel voltam a politikai tiszthez, meg, meg, meg, mit tudom én, a Vittem be magammal, akkor alakult a Fidesz, ugye a Fidesznek az alapító. Várjál, várjál, hányról beszélsz? Ez már 1970, ez az 87-88. Akkor voltam katonát, közben gyűzsögtem erre arra, hogy tagja voltam egy ilyen féllegális politikai szervezetnek. az volt a nev Vihari Kör, amilyen munkás önkőzőkönnek definiálta saját magát. Meg jártam mindenféle ilyen előadásokra, híventekre. Mondom aztán megvonultam a katonának, akkor ott körtént. Ez, be, én oda magammal mindenféle szalintatok. Jó, hogy konkrétan az... mondták ki -e azt neked, hogy Csabi, legyél a mi emberünk. Nem, nem. A bűnös életben soha senki nem mondta nekem ezt. Na most ebben a műsorban, ami, ami, ami nektek volt, ebben, ebben ez, a, ez a bizonyos tiszt azt mondta, hogy nem egy olyan ember szerveztek, de úgy, hogy nem is tudott róla. Igen. Pont azért így szervezték be, mert olyan emberek voltak, akik, hogy hogyha ha egyenesben megpróbáltak volna beszervezni, akkor valószínűleg eldezták volna csopot. Uh -huh. Na most én, én, én ilyen ember vagyok, én tudom, hogy én én tudatosan soha a büdös életben nem árultam volna senkit, viszont veszentőbb neki a soha. akkor azt gondolom, hogy elég sokan érezhetik magukat hasonló helyzetben, hogy Úristen, miket mondhattam én akkor, kiknek mit mondhattam, és, és, és beindulhatni egy ilyen kollektív büntudat, ami, ami azt gondolom, hogy nem cél biztos, hogy nem. Be kéne menned neked a, az ötös utcába, és be kéne ezt a Bihari kört. No, akkor mondjátok meg nekem azt, hogy Ötves utca hány szám? Én most azt mondom, hogy 7. Annyit tudok, hogy... Ez régen a fővárosi tanás lakás hogy osztály volt, nem? Igen. Ez akkor ott van a Szófia és a Majokovsz... Ú, nem. Szófia és a Király utca között. Tehát a Királyból kell bemenni. Igen. És akkor... Bal kéz. Nem, jobb. Az már mindegy. Igen. Igen, tehát ott van. Ki van írva, hogy, hogy állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára? Régen th volt, csak kiírva a történeti hivatal. Jó, meg fogom keresni. Hát nem akarjátok, akkor nem fűzöm tovább a dolgot, de egyszer tenni Én Engem akkor, mikor ezt félfülállom... Meghallgatunk mást! Tessék? Meghallgatunk mást is. Jó, szóval nagyon szöget jutott a fejembe. Köszi szépen! Üssed, üssed! Haló! Jó estét! Haló! Jó estét! Ön van vonalban! Jó estét! Jó estét! Következő... Csak pillanat, megállok az autóval. igen, ja, ja, ja. az fontos. Közlöket az előző úrhoz szeretnék csatlakozni, mert a hát. az én történetem az hasonló volt, mint az övé. Tehát ez a 87-88-as időszakhoz kapcsolódik. Hát én katonai középiskolában jártam. Szentendre? És nem, Balasogyarmat. Balasogyarmat. És gyakorlatilag ott részt vettünk egy, egy színdarabban, aminek a vége az lett. Ez a Boré című színdarabja volt egy kicsit átletírva az akkori időszakra, és ebből mindenféle bonyodalmak származtak, aminek a vége az lett, hogy minket mindnyájunkat kirúgdostak onnan. Az iskolából? Ö, a kollégiumból is, és az iskolából is. No, Tehát rendesen meg... eltávolították emiatt? Igen. Tehát igen. nem mellé beszélés volt, jó napot kívánok, kedves szülő, a gyermeket tanulmányi eredménye nem megfelelő, ezért kérem, hogy hagyja el az de, iskolát. De, de, de, de, de ez volt. De. Persze, persze. Nem hát az ez volt, előre hogy... előre Hát az én szüleim azok honvédségi dolgozók voltak. Egyébként az apám az uh -huh. parancstok volt. Tehát ez egy elég szövevényes történet volt. És uh, hát ez, ez január végén volt. Hát gyakorlatilag ezt az iskola befejezésre időzítették. Akkor kirugdostak minket. Hát ez negyediknél volt már, uh, vagyis harmadik év végén. És a negyediket azt nem is kezdhettem el, csak uh, egy másik gimnáziumban, de ott a, is csak... A, ami nem, nem hon így van, de azt is csak levelezőn. Annak további folyamánya az volt, hogy nem jelentkeztem se főiskolára, se egyetemre, se hova. hogy melyik volt az a középiskolai gimnázium, ahova át kellett menned? Hát ezt, ezt, ezt inkább nem mondanám. Jó, nem bát? Tessék? Nem bát. Ó, ezt nem értem. Nem vált. Tehát, hogy bát volt? Hú, még mindig. Van egy értem. ilyen település, hogy bát. Ja, nem, nem, jó, nem nem. nem, nem, ez itt van Pest és Kecskemét között, ami a lakóhelyem az legközelebb esik, csak hát ez egy elég kis hely, szóval nem nagyon akarnál én ezt. Jó, jó, jó. Na és aztán utána elvittek ugye ismételten sor katonának, miután én már 36 hónapot lenyomtam, mondjuk, mint katonai középiskolás, és hát ott érdekesen kezdődött, mert az, az rögtön azzal indult, hogy a politikai tiszt az külön kezelt értelemszerűen, igen, vaskas dossziét nyomtak az orrom elé, aminek a végén ugyanaz volt, hogy mint az előző úrnak, hogy politikailag megbízhatatlan, és a többé, és többé. Na most a rögtön feltették a kérdést, tehát itt igazából nem úgy volt beszervezési uh, kényszer, hogy, uh, hogy uh, mint ügynöket akartak volna beszervezni, egyszerűen csak azt mondták, hogy már pedig nekem jelentenem kell azt, hogy az én körletemben, az én szakaszomban mi történik. Mit tudhat erre mondani? Hát azt, hogy nem. Jó, jó, jó. És mit ez válaszoltak ilyen. erre ők? Hát ez, ez alap, engem rögtön felvittek írnoknak, Na ez ott történt a Századparancsnok irodában. Megmondták, én leszek az írnok, oké. Okay. Az írnok Pert... lesz? Így van, rögtön fel is tették ezt a kérdést, hogy akkor én ezért cserébe ugye ezt meg fogom tenni. Mondtam, hogy nem. Na másnap rögtön őrtornyos lettem, és az elkövetkező másfél évben, mint egy 143 tornyot sikerült is ezügyből kifolyólag lenyomnom, ami így gyakorlatilag, ugye, ha kiszámoljuk, akkor majdnem minden harmadik nap. Mikor leszereltem, hát akkor értelemszerűen, ugye az én utam is vezetett a Fideszbe, mint az előző úré, ahonnan mondjuk gyorsan ki is jöttem, tehát gyakorlatilag 90 ben én most is hagytam az egészet. Akkor jöttem rá, hogy ez nem az most nem, nem is akarok felemenni ebbe. Csak ezt szerettem volna elmondani, hogy, hogy ez egy elég elég brutális történet volt, mert gyakorlatilag ennek ilyen folyományai lettek, hogy a, az édesapámat, aki akkor századási rangban volt, azt ugye behívatták, bekerült itt a képbe egy mészáros ezredes, meg nem tudom én. Tudod, azért nem vagyok benne biztos, hogy, hogy, hogy fogsz magadról dokumentumokat találni. Ez folyamatban van. Az ötvösben, ötvösbe, mert hogy, hogy szerintem ez eh, katonai, eh, katonai, eh, katonai elvárítás, tehát és azokat szerintem még nem adták át, nem de, adták nem, de nem tudom száz százalékosan. Nem adták ki, mert már azóta megkaptam az értesítést róla. Hogy, hogy nem, találtak, nem találtak semmit? A 3x3-ban nem találtak semmit, ezügyben a, a 3x4-et pedig még ők azt mondják, hogy nem kutathatják. Ö, gyakorlatilag egy fél éven belül lesz ebbe a Mit azért. gondolsz? Jót tesz az országnak, hogy vannak botrányok? mert szerintem egyáltalán nem. Engem nem az érdekel egyébként, hogy engem annak idején, tehát végül is nekem tudomásomra jutott, még középiskolás korunkba is, tehát hogy azután a színdarab, utána mi volt egyéb történt, tehát ott folyamatosan figyeltek minket. Azt is tudjuk, hogy kicsoda. Mindnyájunk mi tudja, senkit nem érdekel, engem sem érdekel, nem, nem is haragszom rám, abszolút közömbös az egész történet. Szerintem akkor élt mindenki, ahogy tudott, ennek megfelelően az egyikünk az egyik oldalra, került a másik a másikra. Én azt hiszem, hogy nem, nem fontos ez. Köszönjük szépen, hogy Hogy hívtam. mégis miért kértem ki én is, hát talán csak a kíváncsiságból, hogy miket jegyeztek le. Izgalmas az. Felére, felére már nem emlékszel. Hát egy kicsit felmegy az adre, nem meg van a az adrenavén szinten. Megvan a forgatókönyv a darabnak. Igen. Szevasz. Köszönöm, Köszönöm, szia. szia. Azért 16-18 évesekkel mi eléggé jól Fő vagyunk szerelve, hogy így fejezzem ki maga. Különösebben én sem örülnék, hogy nagyon hosszú a gyerekeknek komikus lennem. Addig jó, mi A McCreed and Clearwater Revival-t. Imádom! 24 07 963, Klub Rádió, addig jömmi Kádár él, BAG, és a hallgató. Jó estét! Halló, jó estét kívánok! Falkas Mihály vagyok. Én nekem csak egy kérdésem lenne, Parancsolj. hogy már kezdett izgalmas lenni a TAR-féle cík, hogy melyik újságban és melyik a magyar lenne? hírlap ma a mai. véleményi robot. Uh -huh. Jó, köszönöm szépen! 19. oldal. Szálltok. Viszont hallások, szevasz! Tehát 24 ma este műsorunk ügynökökkel foglalkozik. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy Önöket megpróbálták-e beszervezni? 2. Tudták-e, hogy egy olyan világban élnek, amelyben nagyon sok ügynök él magukon kívül, önökön kívül. És mostani vélekedés szerint másképp nem is működhetett volna az a világ jól? Hát vannak ilyen vélemények. Itt van, feketén a fehéren. Figyelj, most nagyon messzire, messzire vezetne az, ha azt mondanánk, hogy Társándor ír, eh, magyarázza meg a dolgot. Tehát Társándor az egyik vélemény, a hallgató a másik jó estét. Szia, Katarina vagyok. Szia, szia. Hát nem tudom, döntsd el, hogy ez most beszervezési kísérlet volt-e. Az. <gül> <gül> Rendes üldözési mániában van. E, nem tudom, olyan kóstolgatás. Miért? Egy kutatóintézetbe dolgoztam, hát benne voltam a Kisbe, persze. És volt egy ilyen, hogy értelmiségi fiatalok tanácsa, vagy nem tudom micsoda, egy ilyen tanácskozás volt a várba, úgyhogy azért gondolom, hogy ott valahogy a nevem úgy felmerült, mert úgy értem, hogy föl kellett írni a jelenlét évre. Hány van volt ez? Ez a 80-as évek végén. Nem, bocsánat, ez, nem, nem, nem, nem, nem. 70-es évek végén a kutatóintézetet 81-ben megszüntették. Aha. És... Milyen kutatóintézet van szociológia? Ez egy nagyon érdekes hely volt, ha akarod erről külön beszélek. Ne, ne külön, most. Jó, csak akkor a storyt félbeszakítjuk, mindegy. Várjál, eh, akkor nézek a pszichóra, aki a műsornak a szerkesztője. Melyik legyen a kutatóintézet, vagy a sztori, a beszervezés? Pszichóra. Tehát a végén gondolom, úgyis is azt mondja, a sztori meg a kutatóintézet. Egy másodpercet várjatok, csak a rádiót leveszem. Jó, jó, jó. jó, Tehát a kedves hallgató azt kérdezte, mert én most. Eh, roppant kérdéseim alatt megtört, bevallott mindent, kiderült, hogy egy kutatóintézetben Na, dolgozott. Melyik Na, melyiket tudjam? Úgy is összeére végén a kettő, nem? Jó, akkor, akkor definiáljuk, identifikáljuk a, a helyszín Kutatóintézet. Jó, ezt úgy hívták, hogy felsoktatási Pedagógiai Kutatóközpont, becse nevén Febekuk, és ahogy úgy utólag bennevező lecsapódott, ez egy ilyen ellenzéki lerakat volt tulajdonképpen. Tehát, amikor a rendszerváltás volt, egy csomó kollégám nagyon az újságok címlapján szerepelt. Hirtán parlamenti képviselővel a... E, a nem kombol. igazán, tehát Annot a Történelmi ez? Igazságtételbizottság, Aha. aztán hát inkább az MDF-be és, és az SZDSZ-be Tehát ez, ez egy olyan kutatóintézet volt... Ahol olyanok kaptak állást, akik, akik a múltjuk miatt máshol nem nagyon kaptak Aha. volna. De azért voltak ott, úgy, úgy mások is meg. De dolgoztak, tehát kutatásokat folytattak? Hogy ne? Éppen hogyne, csak értem, hogy. Meg, meg, meg pszichológia, meg Aha. ilyesmi. Parkolópálya volt? Szerintem igen. Ki volt? Lehet tudni azt, hogy ki volt ennek az intézetnek az igazgatója? Dr. Livonen Andre. Uh -huh. Aki szerintem egy remek ember volt, mert, mert el tudom képzelni, hogy mi mindenért kellett neki tartani a hátát. Úgyhogy ott, ott, ott, ott mindenki megfordult külsősként, mit mondjak, a kupa dolgozott nekünk, nem tudom, valami kódutasításokat csinált meg, a Zsilla járogatott oda berendszeresen. Nem tudunk, elég szer, kell, kellőképpen fontos módon megemlékezni Zsilla Zoltán szociológusról, a kurvanyát a pártnak, a kurvanyát a mávnak. Is. És egyéb nagyon fontos, a magyar szociológiát az meghatározó. Utána, utána igen. Ő kiment, kiment az azért, azért, azért az Azért az ez bocsánat, volt. Bár el hárman beszéltünk egyszerre azért mondom mindig, mert, mert Zsile ugye nekem nagyon nagy címborán volt, aha, aha, aha. és azért kérdeztem, hogy, hogy mikor volt fent ez a várban, mert nem. amikor Zsile először hazajött Magyarországra 1987-ben, akkor a várban volt valamelyik szakszervezet alakult, volt, pedagógus talán, aha, pedagógus aha. szakszervezet, és annak arról tudósított először, mert ő ugye a munkavilága című műsort csinálta a Szabad Európa Rádióban. Ö, igen, hát aztán hallottam én is ott sokszor utána <coughs> már de a várban csak egy tanácskozás volt, ahol az én nevem rákerült valami jelenléti ívre. Jó, jó, hogy jó, jó. A... És azt, azt a kis szervezte, és néhány héttel később a Kisznek az egyik titkára egy színes nevű úriember fölhívott engem egyszerűen a munkahelyemen, és azt mondta, hogy tra la la la szia, szia, szia, életünkben nem tegeződtünk, életünkben nem találkoztunk, mindegy. Ö, szeretnék veled a XY kolléganődről beszélni lehet üljünk már össze valahol. Aha. És erre én kapásból egy másodpercig gondolkodászték, amit mondom, miért velem a kaszivel beszél itt, valamit szomszédszobább áthívom és kérdez meg tőlem. Jaj, ne, ne, ne. Becsület szavamra. Nem, mert nem mondja az volt a válasz. Hogy, hogy jaj, ne hívd át. Nem, te képzeld el, úgy meglepődött, hogy megvárta, amíg a csaj átjött, meg is beszéltek valami találkozott Ami hát utólag, gondolom, valami nagyon kínos, ilyen, ilyen musz dolog lehetett. De hát... Szóval, hogy mondjam, nem nem, nem kellett ehhez, ehhez sok gondolkodni való szerintem. Jó, hát a hát ez... ott biztos figyeltek. Te biztos. Meg egyébként, a hát, hogy a dolognak a pikantériáját mondjam, a, az előző választásoknak, ugye a második fordulója előtt megjelentek mindenféle ilyen nagy, homorítós nyilatkozatok, XY itt írt alá, ott alá, ezt, ezt szóval mind a két oldal, uh -huh. de főleg a jobboldal, Na, kiket láttam, a Orbán mellett nagyon kiállni. a Volt pár titkát, meg a szakszervezeti titkát ugyanerről a helyről. A szakszervezeti titkár még egyébként önkéntes rendőr is volt, úgyhogy az nem az azért tudom. Egy, az azért egy komoly konstelláció. Tehát most így a történet ismeretében azt mondom, hogy lehet, hogy nem beszervezési kísérlet volt, hanem barátkozni akart veled Igen, valami Igen, csak tudod, ügynök. az egész arra jutott eszembe, mert most ment el nemrég a tanítványom, úgyhogy nem kapcsolódtam be rögtön az elején, uh -huh. hogy Tök volt az a... Volt. volt. Nem tudom, csak volt az a srác, aki mondta, hogy ő végül is nem tudja, hogy Igen. ő most, most volt-e, vagy nem volt. Érted? És, és lehet, hogy a múlt, hogy... hogy, hogy én is belekerülhettem volna. mindenki az ötös utcában legyen sok munkája, akkor hát Miért? De hogy is? Kutyát nem értek el. Utána viszont, amikor ez az intézet megszűnt, akkor meg elmentem a műegyetemre tanítani. És ott a felvételnél, amikor az ember lehagy az ilyen-olyan lapokat, meg ezt a stamaszt, a személyzet is egyszerűen nekem szegezte ezt a, nem is tulajdonképpen felszólítás volt, hogy szeretne velem időnként összeülni, hogy a főnökömről elbeszélgessem velem. Na most hát mondtam, hogy elnézést, én erre nem vagyok alkalmaség, de angoltanárnak jöttem. Azért a személyzetiseknél ez... Ez az egy félelmeteseknél volt egyébként. Volt. egyébként. Én az, azt hiszem, hogy úgy rémlik, hogy a, a személyzetiseknél ez kötelező volt, hogy hát, ha valami, akkor az egy, az egy végtelenül bizalmi állás volt. Hát... Na de mindegy, az... hát hogy mondjam, szóval most, most megint az ember nem tudja, hogyha ilyenre igent mond, akkor most lehet, hogy ettől rosszul aludnék, hogy a ja, Istenem itt találnak rólam, vagy. vagy... Tehát te is azon az állásponton vagy, hogy nem kéne bolygatni ezt az ügyet? Figyelj, nem tudom. Ez, ez erős áthidalás volt. Jó, jó, jó. Ez nem, erős nem. én, én, én egyszerűen csak azt mondom, hogy nem lehet tudni, hogy, hogy ugye, ki fogja saját magát meglepve felfedezni, úgyhogy ő nem tudott róla, tehát nem direkt beszervezés volt. Csak egyszerűen információ forrásként említik meg. Mm. És, és, és sokan lehetnek ilyenek, akik, akik, hogy mondjam, szóval gyakorlatilag direktben nem lehetett őket becserkészni, de, de, de valahogy, valahogy mégis Na, mindent összemaszatolt ez az egész. A számodra elfogadható magyarázat az, hogy csak magamnak ártottam, amikor ügynek voltam? Na jó, nagyon erők, Jó van, akkor köszönöm szépen. Oké, szívesen szavám, 2407953 mai műsorunkban az ügynök világgal foglalkozunk. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy önök sejtették-e, hogy esetleg... Önök azok? Hogy, hogy önök azok, hogy az elmúlt fél órában az derült ki, volt egy-két kedves hallgatónk, aki azt nem tudta, hogy ő most az volt, vagy hogy amikor megpróbálták beszervezni, az az volt-e, ja, vagy egyszerűen csak a... barátkozni akart valaki valakivel. A múltkor beszéltem a legeslegközelibb hozzám tartozóval, aki megkérdezte, hogy én jelentettem? A mama? Hát én nem akartam kiemel. Igaz, hogy viccből kérdezte, de az a legrosszabb, amikor egy vicc már nem vicc, hanem akár ezt meg komolyan is lehet venni. Ugye karra te kutya. Igen. De, de hogyha, mert ha ez megmaradna csak poén szintjén, akkor nagyon jót lehetne ezen mosolyogni. De amikor ez nem poén, hanem itt már őrre. Őre kellene menni. Szóval miért, miért próbálsz engem meggyőzni arról, hogy a Talsándor által, által megfogalmazott álláspont az a Magyarországon? Tehát, hogy mindenki azt gondolja, hogy az ügynökök azok társadalmilag hasznos... ilyen nem hangzott el tőle. Jó, jó, csak arra utalok. Hát arra, arra utalok, mert megjelent egy nagyon-nagyon markáns vélemény. Um, egy vélemény. vélemény. De nagyon-nagyon de komolyan általánosít. Nagyon sok általánosítás van benne. A, Innentől kezdve... A, a, a, a legnagyobb baj annak a cikknek az, hogy megjelent azt majd a szerkesztőség megbeszél, hónap reggel, amikor értékelik az előző napot. A legnagyobb baj annak a cikknek az, hogy úgy állítja be, mintha az ügynökök, azok csak azt a 50 szerencsétlen ellenzékét figyelték volna meg, holott szerintem a világ pont fordítva működött. Tehát nyilván voltak ellenzékek, akiket megfigyeltek, de azon kívül meg megfigyeltek mindenkit. Igen. Hát aki érdekes lehetett. De azt mondjuk, nem tudjuk felmérni, hogy ki az, aki, aki az érdekes lehetett halmazba tartozik bele Aha. Jó estét kívánok! Jó estét, Alpár Zsuzsa vagyok, Jó estét, meg, a rádiót. Az indított az a mondat, hogy mindenkit megfigyeltek. Az apám kétségtelenül a honvédségnél főtiszti rangban volt orvos, uh -huh. és... A barátnőimtől hallottam, hogy az angol követségen milyen jó filmeket lehet látni. Rég volt a dolog, mert rég voltam gimnazista. És Már akkor is lehetett látni? Igen. Elmentem az angol követségre, annak ellenére, hogy apám azt mondta, hogy el nem merészel menni, tehát egy gimnazistának lehet mondani, nem lehet mondani, elmentem. Uh -huh. Ö, meleg volt, sötét volt, nem értettem angolul, de nagyon szép képek voltak ez képültelen. És ennyi. Másnap apám ment a sportuszodába, mint minden héten két-háromszor ment reggel a munka előtt úszni, odaúszik mellé a politikai tiszt, a kórház politikai tisztje, és azt mondta, hogy hát a lányod ott volt tegnap az angol követséget. Apám majd nem belesüljett hát, az gondolom, ítám. Igen, szóval, hogy egy gimnazista, közepes, tanuló, butuska, leányka, elmegy oda a követségi moziba, megfigyelték. Jó, hát azért az egyértelmű volt. Tehát eh, Anglia, akkoriban Nagy-Britannia nem pont baráti ország volt. Hát bizony, nem. Tehát azt tudtuk jól, hogy a, a, ha az ember bemegy a szabadságtérre, az Egyesült Államok nagykövetségére, ott a könyvtárban nagyon Ó, szép azzal is, volt, azzal is volt nagy kalandom, nem mentem be. A barátnőmnek volt egy ö, ilyen kis nyolcas filmfelvevője, és az iskolai kirándulást fölvette, amint integetnek a lányok a hogy hívják, busz előtt induláskor, megdajdajoznak a buszba, mit a egerbe menet, vagy ilyesmi. Aha. És ö, volt egy ismerős fotós az Auli hutcába, és mondhatom, mert uh, már szegény meghalt, meg az üzlet sincs meg, hogy adjam be oda nekik, és uh, uh, majd ők előhívják a filmet. Oda mentem, és azt mondta Ervin bácsi, hogy uh, még van rajta pár méter, menj ki az utcára, aztán csinálj bármit. Az utca tök kihalt, volt, üres volt, forgalom nem volt, kocsi nem volt, jóformán eljutottam a szabadság térre, hát mit látok, hogy egy nagyon szép fekete autóba egy elegáns bácsi beül. Na ezt lefotóztam, de nem tudtam elvenni a szemem elől a gépet, mert a rendőr fogta a masinát. Addig, már fogta? Igen. Azért egy pillanatra térjünk vissza a papa történetéhez, uh -huh. tehát a, a, kedve, a kedves papa ott úszik, uh -huh. megkérdezítve a, a kórház politikai tisztje, hogy mit keresett a lányod. Elővette magát az édesapja? Hát elővett. Hát mert hogy ő megtiltotta volt. ez, nekem, és én mégis, és a többi, többi. Hát, e... Soha többet ne. Igen, nem is mentem, mert én jó kislány voltam. Volt máskor is olyan, amikor kiderült, hogy esetleg megfigyelték? Én meg engem nem, illetve hát lehet, hogy megfigyeltek, mert. Ez, ettől én nagyon paf voltam, megjegyezem, mert hogy nem gondoltam magamat egy tényezőnek, és azt se gondoltam, hogy hát a fülorgégészeti műtétekről bármit is el tudnék árulni, mert sejtelmem sem volt róluk. Annyira gyorsan le tudták zongorázni? Tehát hát, ön úgy ez... emlékszik arra, hogy mondjuk ánapon volt a, az angol követtség és másnap? biztos, nap? hogy így volt. Jó, de hát... Ha, ha nem vagyunk paranoiások, akkor mondhatjuk azt, hogy... Én lehet, nem vagyok ön... paranóiáshoz. Én sem, csak az azt az nem, nem tudom, hogy miért követünk mindig. nem vagyok az, mert amikor kéne gyanakodni, akkor ön, Tehát, hogyha ha nem akarunk nagyon cinikusak lenni, vagy lehet, hogy pont ezáltal leszünk azok, akkor elképzelhető, hogy önnel együtt ott volt valaki a követségen, aki a, a Honvéd Kórház politikai tisztjének volt valami nagyon közeli ismerőse, és ismerte önt, kicsit áttételes a dolog. Tudjál jó Nagyon A pszichó megmagyaráz mindent. Nagyon Köszönjük szépen! Nag Ügynök történetek vannak ma este a Klubrádióban, az addig Jó Miki Kádár élben. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét! Üdvözlöm! Azaztok. Szia! El ne szólni akkor, amikor elköszönünk tőled, hogy, hogy a fotós történetre térjünk vissza, amit a hölgy mondott, jó? Jó. Szakmailag néhány kérdést szeretnék sürgősen helyre tenni, mert nagyon elcsúszunk. Jó. Ne azt, hogy a politikai apparátus felderítő munkát végzett, kérem szépen. Ne higgyük azt, hogy a biztonsági tiszt jelentett a, a, a politikai tisztnek, és az reggel tudta, hogy este kinek a gyereke volt az angol követségen, kérem szépen. Hát ez olyan vicc, amit nem hihettek el ti sem. A honvédségnél, dolgozó, ö, Hogy volt el, akkor ez a honvédségnél dolgozó elhárító tisztek belügyi alkalmazásban voltak. Uh -huh. Sem szakmailag, sem munkajogilag, sem egyéb más szempontból nem voltak alárendelve az illetékes katonai szervezetnek, sem a parancsnoknak, legkevésbé a politikai aparátusnak. Saját maguk vonalán jelentettek, saját maguk vonalán a saját maguk panacsnokainak voltak alárendelve, és alapvetően semmi közük nem volt ahhoz a katonai szervezethez, ahol dolgoztak. Rendőrök voltak, rendőr voltak, Igen? rendfokozatuk. A honvédségi átszervezés, a, a honvédséghez való átszervezésük a 90-es évek után, a rendszerváltás után történt meg. Kettő olyan észrevételem, hogy... 10 órakor végez a moziban, ti azt, hogy az be lehet azonosítani éjszaka, meg lehet tudni, hogy egy orvosnak a, a lánya, és másnap reggel az ottuszkáló polhelyettesnek elmondani, aki igen, meg annyi, annyira hülye, hogy elmondja az apának. Nem, én elhiszem, a a, hiszen a hölgy ezt mondta. Tehát, én nehezen nincs... tudom ezt elhiszteni. Én, én is el tudom hogy megállapították nyilván, hát hiszen minden követség előtt posztoló rendőrnek az volt a dolga, hogy beazonosítsa azokat az embereket, akik bementek a követségre. Na, de most azt mondjátok meg nekem egy tizen. Nekem felállt. is a, nekem, nekem az időintervallum volt, igen, túl rövid, tehát az, hogy egyik napra másikra hallgató, így létezett, emlékezett. Ha lehet, hogy. Igen. Tehát én is azt gondolom, hogy. Hogy, hogy nem. Ha Ánapon történt, ez akkor biztos, hogy nem B-napon e, tudta a ez Az A plusz1 nap, igen. Plusz Hanem A plusz 14 mint. nap, és egy banáti beszélgetés közben szólhatott neki bár a politikai helyettest, hiszen miért kötötte volna a biztonsági tiszt a politikai helyettes orrára, hogy mit tud ő a, az egyik orvos lányáról. Ez ezt, ne, ezt nem fogjuk mi tudni. Na hát. Ö, ö, a kattogó, meg a, meg a időnként elhalkuló telefonoktól, meg a hajam szála áll az égnek már uh -huh. egyébként. Miért? Azért, mert azok a telefonok, amik rá voltak kötve arra a magnetoforra, ami fölvette, hogy mi zajlik azon a telefonon, azok nem kattogtak kéremtisztelettel, nem is halkultak el, azok igenis nagyon jó minőségek voltak, és soha büdös élet... Hol a volt a benne? Nem a telefonban volt, hanem Vonal. a végén uh -huh. volt egy központban. Tehát... Um... Az, aki mondjuk így idegesen szeregette otthon a telefonját és nézte, hogy mit lehet belőle kiszedni, amitől még azért működni fog, az rossz irányba indult el? Nem, nem indult el rossz irányba, meg kell különböztetni két dolgot. Meg kell különböztetni pontosan a telefon lehallgatás uh -huh. kérdését, meg a helyiség lehallgatás kérdését. Az a baj, mert, hogy, ha... hogy nem mentünk el megnézni ma este ezt a filmet, amit Pap Gábor csinált a rendőrségi Igen, lehet, hogy bár abból olyan nagyon sok mindent nem derült volna ki szerintem, mert én láttam egy az is időnként a vicc kategóriáját surolta. Tehát meg kell különböztetnünk a telefonlehallgatást, ami arra szolgált, hogy a telefonon zajló beszélgetéseket hallgassák le, és meg kell különböztetni a helyiséglehallgatást, ami arra szolgált, hogy a helyiségben lévő beszélgetést tudja az illető rekonstruálni, illetve lehallgatni. Erre is. Mármint, hogy erre a helyiséglehallgatása is alkalmassá lehetett tenni a telefont. Tehát, ha valaki szétszerelte és abban buherált, nem járt ő alapvetően rossz helyen, csak akkor nem a telefonbeszélgetésnek a lehallgatását anu, a kereste, hanem a helyiséglehallgatásnak uh -huh. a, a megoldását kereste. Ugorjunk, hol vannak azok az emberek, akik mondjuk a szolgáltóknál dolgoztak? Hát ki, hát ki hol? Hát, hát, hát, van ezt aki, kérdezem. hát van, aki még dolgozik, van, aki meg nyugdíjba ment. Átvették őket? Magánvállalkozó. Hát természetesen hát nem lettek ők egyébként 100%-osan hogy mondjam, téve a múlt hibáiért hiszen, hiszen hiszen ők ők egy fönnálló jogilag hogy mondják ezt, jogilag megfelelő rendszerben egy jogilag engedélyezett tevékenységet végeztetett. Uh -huh. nem voltak ők bűnözők, nem voltak uh -huh. ők, mit tudom én, politikai Politikailag kicsit elkötelezettebbek voltak, mint a többiek, bár időnként ebben is kételkedem, de ezt mondjuk el tudom fogadni, és egy, egy olyan speciális munkát végeztek, amit, amit így hívtak. De ők azért még tudják azt, hogy kik voltak mondjuk a, az ő embereik. Ugye elmondom, miről van szó. A közelmúltban mesélt az egyik ismerősem, hogy prominens ellenzéki volt, és akkor postában valaki megkocogtatta a vállát, és mondta, hogy mi van, és mondta az egyébként három per által használt nevet, hogy mi van beled, és hogy milyen jókat szokott rajta ölni a tévébe, amikor beszél, mert hogy ugye most már nem a szolgálatnál dolgozik, hanem van egy cége, egy év alatt, egy hónap alatt keres annyit, mint mondjuk ez a másik ember egy év alatt. Tehát akkor az emberek megvannak még, meg így emlékeznek is elég jól. Néz, emlékeznek persze, de hát most minek emlékezni? Hát azok az idők elmúltak, ha valakinek nem kell emlékezni, hát. Hát mi, mi, miért kéne a, Én nyilván emlékszem rá. Hát nyilván azokkal az emberekkel, akik, akikkel mit tudom, a havi rendszerességgel találkoztam, is, és, és ilyen körülmények között beszélgettünk, meg írt nekem. Na, az írással kapcsolatban ott üt a kerék, hogyha valakit be akarnak szervezni, nem rögtön azzal kezdik, hogy jöjön eltárs és írjon nekünk, hanem azzal kezdik, hogy beszélgessünk. Akinnél már ott kezdik, hogy írni, aki már tudja, hogy írni kell, az már sokkal bejebb van, mint a, mint a beszervezés. Ez meg a másik kérdés. Aha. Hogy a beszervező beszélgetésen mit játszik el valaki, szerintem az sem különösebben érdekes, hiszen nagyon szegény lett volna az a biztonsági tiszt, és most is nagyon szegény lenne az a biztonsági tiszt, aki egy ilyen beszervező beszélgetés alapján akarna, akarna bárkit is beszervezni. Kérem szépen, ott bármilyen hülyét játszik el valaki, arról pontosan tudják, hogy egyébként milyen ember, vagy pontosan tudták, mert hiszen már nyolc ilyen hálózati személy jelentett róla, már négyszer le lett környezet tanulmányozva, uh -huh. már négyszer meg lett húzva az összes irattárba, meg az összes adattárba föl le, tehát erről már pontosan tudtunk, tudtak mindent, akinek erről tudnia kellett. Ott, hogy eljátszotta a hülyét, hát maximum annyit ért el vele, hogy, hogy érezték, hogy, hogy most hogy szinderabot játszik, játszik. Akkor meggondolták nyilvánvalóan, hogy érdemese vele foglalkozni. De vagy akkor sem. a célját végül is elérte. Végül is elérte, de hát azért, de hát azért, igen, hát... Végül Vol, volt retorziója, hogyha valakit nem sikerült beszervezni? Hát nézd, én már a végefele álltam be, tehát én, én személyesen soha senki után nem nyúltam, hiszen én úgy gondolom, hogy, hogy az tisztességes dolog volt, ha valaki azt mondta, hogy nem akar, és hát akkor természetesen szerintem a legnagyobb biztonság lett volna, az én erkölcsi ítéletem szerint. Hát persze, aztán most, ha valakit kirúgnak a az főiskoláról, vagy kirúgnak a, a, a középiskolából. Én még nagyon sok olyan embert nem hallottam, aki azt mondta volna, hogy fú, gyerekek, olyan sík hülye voltam, hogy, hogy kirúgtak. Még mindenkitől azt hallottam, hogy mindenki azt mondta, hogy engem azért nem vettek föl, meg azért rúgtak ki, mert az én napám ilyen volt, meg én ezt mondtam, meg azt mondtam. Tehát én azt gondolom, hogy ennek is elég sok a, a füstje, hogy, hogy ráfogják erre, hogy, hogy azért nem vettek föl, meg azért rúgtak ki, mert holott aztán nem is biztos, hogy, hogy ez így van. Lehet, hogy spontán is így alakult a dolog, de természetesen nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy valaki utána nyúlt és elintézett valamit. Utolsó kérdés. Szeretett hány ügynökbotrány lesz még? Hogy Hány ügynökbotrány lesz még, közismert emberek? Hát, hát, amíg, hát amíg nem tesszük rendbe, addig, addig hát szépen lassan, amíg ki nem derül. Bocsáss meg, még visszatérve te mondtad, hogy mindenkit megfigyeltek, mindenkit megfigyelni, 50-es években se lehetett. Mert... Áttételes volt ez. Én nyilván, idézünk, igen, igen, igen. nyilván, érted? Jó, akkor még egy utolsó kérdés, igen. mert azt ígértem, hogy, hogy te figyelmeztes engem arra, hogy a fotós ügyet ne felejtsem el. Hogy hogy dolgoztak a szolgálatok a, a főfotóval? Tehát, amikor valaki beadott egy filmet, ott volt egy beépített ember, aki megnézte a negatívokat, kaptunk mi vissza úgy filmeket, hogy x-ek voltak rajta. Tehát valaki a laborban egy x-et rajzolt negatívra, ami nyilván azt jelentette, hogy, hogy, hogy abból nagyítani kellett egyet külön a szakszolgálatnak. Nem tudom, ezt, ezt, ezt nem ismertem. Nem. Erről, erről nem volt információm, hogy ott, hogy ott hogy dolgoztak, ezt nem tudom megmondani. Majd nyilván ezt olyan hallgatunk, hogy kérd majd. Köszi szépen! Kérlek szám! Sziasztok! Bármilyen öltözékbe legyen, bármilyen szerelésbe, hogyha nektek tetszik az, hogy színeség így, ilyen, olyan így. kell egy olyan jelleget adni, hogy egyenlő, hogy egyenlő. Egyen, egyen. Mert ez a kis éppen olyan éppen jó, olyan, és, olyan, és, olyan, és olyan. éppen azt teszi, amit kell, amit kell kultúrosságban van, van, van, van, van. van, van, van, van, van, van. Ezen a kapcsolatot felhéppel kell venni. Tehát akkor helyes az hogy ilyen formában tárgyaljatok majd vele tíg, amikor bejönnek? Igen, igen, igen. Ügynökök, ez a mai műsor milyen témája? A kérdés pedig az, hogy került-e kapcsolatba. Az állambiztonsági szolgáltal megpróbálták önt beszervezni, vagy sikeresen érezte-e azt, hogy, hogy ott, ahol ön él, dolgozik, tesz-vesz, ott valaki abban foglalkozik, hogy ön mit csinál. Azt írja az egyik kedves hallgató, hogy 1975-ben mi diktáltuk a megbízottnak, hogy mit írjon a hangulat jelentésben. ő nem tudta, mi a feladata, csak mi könyvtárosok ezt írja, Aztán idén kaptam meg az anyagot, rep egyetem, ez nyilván repülő egyeteme, lefotóztak 79-ben, még 82-es papírok is akadtak, ott szerepel, hogy meg kéne közelíteni, talán meg is történt, csak nem vettem észre, tehát, mint kiderült, a hallgatóra megpróbálta kivetni hálóját a szakszolgálat. 24 az a film, amiről így érintőlegesen beszéltem, vagy hogy szóba került, az Papp Gábor Zsigmond filmje, aminek most folyik a díszbemutatója a verzió filmfesztiválon, az a címe, hogy az ügynök élete. És az ügynök élete az a Belügyminisztérium 1968 és 82 között készített oktatófilmjeiből lett összeollózva. Arról szól, hogy hogyan működtek a titkos szolgálatok. Jó estét kívánok! Oh, jó estét kívánok! Szervusz, jó estét. No, hát engem ez a Tarsándor, amit mondhatok, ez elteltesen fölkavart, de annyira vagyok, hogy nem vagyok egy betelefonálós fajta, de hát ez, ez, ez viszonyat ugyanis. Amikor Tarsándor megírta ezt a bizonyos levelét, amire Kennedy János válaszolt, én éppen egy konferencián jártam, aminek olyasmi címe volt, hogy személyiségetika, uh -huh. és hát nyilvánvalóan ott rákerült a sor, hogy Tarsándor beszéljük meg, és hát én Balgai Ország még védelmeztem őt. tehát ö, azt mondtam ugye, hogy hát nagy író, mit tudom én, tragikus drámai körülmények között él, tudjuk, hogy milyen volt neki a, a helyzete, és hát most ettől viszont, ettől viszont összintén szóval teljesen kikészültem, ha ez igaz, amit írt, nem olvastam, de meg fogom ö, szerezni a mai magyar hírlapot. És még nem is jutottunk el minden részletig? Szóval Elképp. Tehát gyakorlatilag a, a bevezetést olvastuk el, meg, meg a végét, amiben hát a, ugye a konklúzió van, hogy, hogy az ügynökök azok végül is társadalmiak hasznosak, és hogy nem lenne kereszténység, ha nem lett volna júdás. Ami hát azért egy kicsit begyáros megfogalmazás már elnézés. De bocsánat. A gondolatmenet az tiszta. Csak a gondolatmenet tiszta. Csak így azért ne prób. Tehát én semmi bajom nincsen, de nekem ezen, ezzel az írással nagyon sok bajom van. Ezen, ez, rendben, van ha És ha más írja, akkor azt mondom, hogy hát egy jó felvetés. Beszéljünk akinek, akinek róla. Akinek nincs érintettség. Igen. Tehát ha azt mondja az én kis pszichó barátom, hogy írt egy dolgozatot, arra jött rá, hogy a júdások azok jó fejek, mert hogy miatt, miattuk van kereszténység. Azt mondom, hogy jó van pszichó, hát így meg még egy sört, valami ígyunk meg még egy sör, de akkor, amikor ezt Tarsándor leírt, Igen, az a bajom. Kennedy válaszolt neki, és akkor ugye én hülye tényleg kiálltam nagy közönségme előtt, hogy Tarsándort megvédelmezzem. És akkor néhány évvel azután ezt, ezt hallanom kell, hát ezen most nagyon-nagyon-nagyon, és meg, úgy, meg hirtelen meg is változott a véleményem az egész ügynökügyről. A betyár ügy az majd ott lesz egyébként a cikk közepén, amikor levezeti, hogy... A, a, a besagok itthon aztán... voltak, az a ügynökök meg illetve a, megfigyeltek, meg mentek ki Amerikába, ja, meg megcsináltatták a fogaikat, mert volt rá pénzük. Ja, én... persze, hogy már. Igen, persze, mert hogy, hogy fogadtan ellenzéki nem volt. Nem, tudod én mindig azt gondoltam, illetve azután, az eset után azt gondoltam, hogy ezt az ügynökügyeket hagyjuk a fenébe. Ráadásul az, azért ismer egy nagyon neves liberális magyar személyiséggel, nem mondom, hogy kimert magánbeszélgetés volt beszégettem és azt mondta, hogy hát a Tarsándor lenne hitelek személyiség, hogyha most főbe belőné magát. Na most én ezt olyan erősnek tartottam. Azt igen. Mo most is nagyon erősnek tartottam. Azt sok. Tehát ezt senki nem... Szóval nyilván, tehát nem is erről van szó, de én megijedtem, hogyha egy liberális ember ezt mondja, akkor Atya úristen, mi igen, igen, tehát liberális nem mondjon máját. Igen, és akkor megijedtem, hogy <laughs> Hogy mit mondhatnak mások, és azt mondtam akkor, hogy dobjuk a francba az zaktákat a Dunába, és kész, hagyjuk ezt az ügyet. Aztán most nagyon kezd változni az véleményem. Tehát jobb jobb azt mondani a múltra, hogy, nem, nem, hogy nem meg se múltra. történt? Nem, nem, nem ezért, hanem a jövő miatt gondoltam így, hogy mi lesz ebből az országból, hogyha mindenki itt ö, elkezdi. Tehát ez a szokásos, tudod, a baszorkány üldözés, mit tudom én, nincs oda, hogy nem kell ez nekünk. De hát így hmm. nem lehet, hogy így van, inkább a mint mintha hogy tévedtem. Az az érdekes, hogy most az index Matli után írt el új sorozatát, az év izéj gyűjtik össze, és már az első összeállítás el is készült, az, az év ügynököjét mutatja be. Benne van a Vikidál, a piramis, ah, a somlajos. A... Tehát, hogy lehet rájuk szavazni, hogy melyik elfogadható. Hát, Tehát nem, nyilván nem. a dolog még egy ideig ketyegni fog. Hát ez nagyon sok. Persze ugyanakkor nyilván differenciálni kell, tehát én is megpróbáltam differenciálni, hogy ugye ez a fotista mégiscsak más, aki azért lett besugom, hogy tovább se a nejlóharisnyákat, ez azért mégiscsak más eset, mint a Tarasándorért, meg őszintén, szóval ismertem... De mi, mi, olyan... miben más? Hát más dolog tudod azért, hogy... Az írás-tudás? Nem az írás-tudás, hanem a te nagyon nyomorúságos helyzeted, és ezt azért nem tudom pontosan, hogy Tarasándort hogyan szervezték be. De hát ott valami nagyon tragikus, meg nagyon sötét dolgok történhettek vele. Míg a focistával, ugye, semmi más nem történt, mint hogy ezért betették a válogatottba és továbbhozhatta a biszkit, meg a neylomharisnyeket, tudom én. Szóval azért ez a kettő nem ugyanaz. Uh -huh. én... És ezt azért talán nem árt mérlegelni különbségként, Máshez pedig ismerekén besugott, volt besugott. Aki, amikor megtörtént vele az ügy, kerekperec odajött hozzám, meg másokhoz is, és azt mondta, hogy te figyelj, ez történt. Úgyhogy most vagy mondd el nekem, hogy mit mondjak, vagy pedig előttem bizonyos dolgokról ne beszélj. És én ezt akkor egy nagyon korrekt magatartásnak tartottam. Nem csinált ő semmi különöset csak valami olyasmit, ami az akkori rendszernek nem tetszett. Uh -huh. És azt gondoltam, hogy igen, oké, okay, mit tudom én, ne rugassa ki magát emiatt az egyetemről, ne történjen vele semmi. Elmondta ez egy becsületes magatartás. De hogyha a különbséget teszünk besugók és besugók között, tehát mérlegelünk, akkor, akkor nem megyünk el egy olyan irányba, hogy elfogadhatóvá tesszük az egyik oldalról, és, vagy az egyikük tevékenységét és nem elfogadhatóvá a másikét? Nem, nem, nem, illetve elmegyünk, hogyha, hogyha ennek a, ez a mérlegelés az nem következetes, tehát az, aki elárulta akkor nem utólag, hanem akkor, hogy ez történt vele. Azt én nem tekintem besugónak mert vissza is besugott Tehát érted? Ja, persze Tehát, kettős. Hogy nem, nem, nem kettős, hanem elmond, hogy ez történt vele. Tehát én, én őt sem akkor, sem most nem tudtam elítélni. Sem akkor nem tudtam, sem most nem tudom. Uh -huh. Viszont az, aki ilyet tesz utólag, mint a Tarsándor, hát most nagyon... Persze. ettől függetem, még most is nagyon nagy Persze. Szóval Persze. Ezt, ezt, ezt most nagyon Jól van! Szia. Ja. Illetve hát nincs jól. Nincs jól. Hát nagyon nagyon nincs jól. Jó. Szia! Köszi, Na, szia! Köszi 24 07 3, hamarosan folytatjuk. Foglak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés, meg problémák, és akkor utána egy pacal és egy ulti partit. Addig jó, mi kádár él? Azt írja a kedves hallgató, én meg nagyon szeretem, hogy ebben a rádióban ilyen szubkulturális műsorok vannak, a reggeli gyors, a drog és az addig az internet, stb. Ez a pasi viszont elszabadult volna, hogy is. Jó, ugoratunk. A férjem háromszor mondott nekik nemet, mire békén hagyták, tehát lehetett kibújni, ha nem is könnyen, utóirat. Én is imádom a Kridenzt. 24.0793. Abszolút szubkultúra. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok, jó estét vagyok. szia. szia a kettővel ezelőtti beolvasásodhoz csatlakozom én is. Az már melyik volt? Hát amit most nem az utóbbi, hanem az, ja, az jaj, Jó, Jó, jó, jó, de igen, tehát mi azt hagyjuk, jó? Jó, persze, csak én nagyon örülök, hogy mások is így gondolják. Mindegy, na. A lényeg az, remélem, vannak műfogások a stúdióban, mert a falra fogtok tőlem mászni. Tegyünk próbát. Jó. Én egy fiatal ember vagyok, és egyetlen egy hozzá. Ezért fogtok a Fajramászni tőlem, mert tulajdonképpen szorosan nem kapcsolódik a témához a hozzászólásom, de illetve mégis. Tehát egyrészt, ugye ez az ügynök botrány gondom, nem véletlenül vetődött föl a hiszen mostanában minden héten hol. nagyon sokáig húztuk egyébként. Tehát igen, igen, tehát sokat várhatok vele, de ezért javatokra legyen mondva, hogy, hogy nem rögtön a koncra rákaptatok a többiekkel együtt, hanem amikor már egy kicsit lecsengett, talán remélem, hogy lecsengett ez az egész ügy, akkor az összes ismeret tudatában jobban és... Az összes tudom, ismeret tudatában, ismeret tudatában tárgyalni ezt az egészet. Lehetséges ismeret. Igen. Tehát nem minden ismeret, lehetséges ismeret. Illetve feltételezett ismeret, hogy akkor már pontosan igazad pont van. Én, én is hozzáteszik mindjárt szó. Jó. A bab hogy, is mindjárt na, hozatesz, a lényeg az A7-es. Az, egy... Bocsánat, nem hallottam. Semmi. Hülyesket, nem bocs. Na, a lényeg az, én egy harmadik X-et húztam be nem olyan régen, és az egyedüli hozzáfűzni való mezzel közben ügynökbotrányokhoz, meg hasonló témákhoz az, hogy hogy kit érdekel. Elegem van, és tele van a hócipőn vele. Nem is mert... volt sok. Eszik? Nem is volt sok. Hát a volt 5-6 ügynökbotrány. Hát 5-6, ami, ami nagyon nagy hangot kapott, de azon felül pedig voltak ugye a politikán belül is pokornyi és társai ö, szintű dolgok, ami, Eszter, ami. Tessék? Eszterházi Péter. Igen, igen, és lehetne sor, tehát akkora nem is olyan sok, az azt nem is annyira ő. igaz. Én, én, én azt szeretném, hogy ezt az egészet felejtsük el, és ne ezzel törődjünk, mert, mert nem tesz jót egy ilyen általános társadalmi hmm. pszichózis a népnek. Mit jelentene az, hogy felejtsük el? Neked mit jelentene az? Nekem azt jelenteni, hogy, hogy ö, egy olyanhoz tudnám hasonlítani, hogy meghalt az én édesapám, nem most majd vissza is fogok térni, úgyhogy nem véletlenül említem őt, meghalt. Tudok ellene tenni, vissza tudom múzni? Nem. Akkor meg? Tehát attól függetlenül, hogy XY megkeserítette másnak az életét és megtörtént ez az esemény. Igen, de az édesapádat sem úgy hagyjuk el, hogy, hogy akkor lezártuk, tehát nincs a papa, hanem egy, megtartjuk jó emlékezetünkben, kettő, időről időre előveszük a fényképét, mert ott van a lakásunkban a falon, három, amikor apák kerülnek szóba, akkor tudjuk, hogy mit művelt a mi apánk, tehát azért nem, nem hasonlatos. Oh. Jó, akkor most elmondom azt, hogy ebbe igazad van egyébként természetesen, nem biztos. és nem is tudok ellent mondani, Mai napig szinte minden nap, ö, lehet, hogy hülyén hangzik, de beszélgetek vele magamban. És ö, ehhez a témához kapcsolódóan én el tudom azt mondani, hogy az én édesapám munkásőr volt. Mm -hmm. És ugyanúgy szolgálta azt az elmúlt rendszert, amiről szól ez a műsor, mint, mint millió ember köztük ez a rengeteg sok ügynök, Igen. aki akiről, bocsánat, akiről azt mondják ma, hogy, hogy jelentett erről arról ennek annak, és, a, és rohadt szemétláda, és süllyedjen el, és ássa el magát, mert ő egy ügynök volt. Na most uh, arról senki, illetve azzal senki nem foglalkozik, hogy, hogy jó ügynök volt, mert uh, esetleg ő olyan fajta ember, aki elsődlegesen azt helyezte uh, maga elé, hogy a családja, illetve önmaga és a környezete, aki számára fontos és szereti adódott lehetőségekhez képest jól éljen, és gyarapodjon. És mit tudom én, ez volt a lehetősége. Tudom, hogy itt sokan felhődülnek, hogy attól még mondhatta volna azt, hogy nem, és sokan mondták is azt, hogy nem, és lám mi lett belőlük, mert ugyanúgy megélnek, és fontos emberek és sportolók, és mit tudom én. De ezt is el kell fogadni, és azzal senki nem törődik, hogy esetleg mi mit jelentett. Tehát először is azt kéne megvizsgálni, hogy ő tette valaki ellen valamit, vagy egyszerűen csak leírta, hogy a megfigyelt személy elment ide-oda, megívott két sört, utána beszélgetett a barátaival az elmúlt esti meccsről, aztán hazament, megdukta a feleségét, és utána lefeküdt a Igen, csak azt, csak azt nem tudod, hogy ennek az egy jelentésnek milyen hatása volt az adott személy életére. Tehát, hogy azok, akik elolvasták ezt a jelentést, és ennek alapján meghoztak egy döntést, ami arról szólt, hogy egy, tehát bármelyik elemet kivehetnénk az által idézett elemek közül, az társadalomilag káros volt, és hogy, hogy ez legyen másképp. Tehát egy, távolítják a feleségét tőle, vagy, vagy nem menjem azért. Nem tudom, csak nem tudom, hogy érted, hogy mire gondolok, hogy azt nem tudjuk, hogy egy-egy ilyen jelentésnek később milyen hatása volt. Tehát azt nem mondhatjuk, hogy, hogy, hogy hát épp csak megírta. Hát persze, mindenki ezt mondja, hogy ja, megírtam. Persze, jó. És tudom, mondom, hogy az az a, elmondom, hogy mi a baj. Elmondom, hogy mi a Tegnap előtt láttam a, a Stálin Mennyasszonya című filmet. Uderos film az. Nagyon rossz szín, de azért van benne egy-két nagyon súlyos dolog, amikor, amikor amiatt húcolják meg azt a szerencsétlen bolond hülye leányzót, mert azt fordította, hogy az Sztálin az ő mennyasszonya, és a stálin megvédi őt, és akkor ezért áramot vezettek bele, szivatták meg, mit tudom Igen. én. Igen. Tehát ebben igazod lehet, mert beteg volt a, a, az egész a, államaparátusnak egy szintje, akik ilyen elvakult, fanatikus kommunisták voltak, és azt mondták, hogy Úristen, most kimondtad azt, hogy mit tudom én, egy olyan szót, ami, a, ami nem egyezik a kommunizmus hitvallásával, és ezért te egy áruló bűnöző akármi vagy. Eddig kétszer mondtad azt, hogy igazam van. Akkor most mondok még egyet. Hallotta azt az embert, aki fél előtt betelefonált és hosszasan pontosan elmagyarázta nekünk, hogy hogyan és miképp tévedünk lehallgatás kapcsán, beszervezés kapcsán, ügynöktartás kapcsán, tehát ő pontosan tudja azt és tudhatja azt, hogy én 1983-ban kivel mit és miért csináltam, nem biztos, hogy örülnék neki, ha kiderülne, de ő tudja és szerintem ott nem lehet azt mondani, hogy jó, felejtsük el ezt az egészet, mert én sem lehetek benne biztos, és nagyon sokan nem lehetnek még biztosak az egykori megfigyeltek közül, hogy, hogy egyszer majd valaki nem mondja azt, hogy na, hogyan is volt ez. Jó, ezt elfogadom, mert az az ember, aki beterült, pont őt hallottam egyébként. haza is bekapcsoltam a ti A szolgálat egy tisztje volt. Az kiderült, hogy a szolgálat egy tisztje volt. Igen, igen, ez egyértelműen lerít az egészből. Én, szóval én nem hallottam, ő hogy bemutatkozott-e, hogy nem, nem. kis Béla vagyok a nem. volt 3x3-as, akár kicsoda, de kiderült számomra az, hogy ő ott volt a tűz közelében, és épp ezért kikérte magának, hogy egy kicsit túl van dimenzionálva az, amit az akkori ügynök. Ő a, ő, társadalomról képzelnek. Ő a technikai részekre mondta azt, hogy azt azért ne képzeljük, hogy ez úgy működhetett, és a technikai részbe beletartozik az is, hogy e, elképzel, hogy, hogy ma este moziba voltam, vagy tegnap este moziba voltam, és, és, és ma reggelre azt már tudták a szüleim, tehát ő, ő igazából azt gondolom, hogy csak a, de ténylegesen csak a technikai részét próbálta meg nálunk helyre rakni, vagy helyre rakatni. Hát nem csak, mert azért azt is mondta, hogy visszatért arra egyébként félreértető mondatomra, hogy mindenkit megfigyeltek, természetesen nem figyeltek. Ja, az jeles jeles volt, jó, jó, jó, idézőjeles. Tehát nem vagyunk sokkal bejebb barátom. Jó, oké. Okay. Egyébként az, amit most uh, kollégád mondott, hogy, hogy moziba voltam, és másnap már reggel tudták a szüleim. Ezt abszolút el tudom kézzelni. Voltak olyan emberek, akik... Uh, mit tudom én, olyan pozícióban voltak, hogy tudták azt mondani, hogy na akkor, Béla bátyám, már két embert a fiamra, a lányomra, vőmre, menyemre, akárkimre, Persze. hogy figyeljék már meg, mert én attól félek, hogy a, a szegény kislányommal kiszúr, mert félrecsajozik. Idéz... És akkor éjjel-nappal figyelték. Hadd idézzek, uh megint ebből az ominózus cikkből, ami, ami nagyon elindított minket ma a Mikivel. A vége felé tart a cikk és a következő szó szerint. Ennek a játéknak volt még egy kelet-európai sajátossága, többé-kevésbé mindenki jól érezte magát benne. be bejegyezni meg, ez oly szinten felháborít, Engem is, meg az én műsorvezető kollégámat is, hogy ez döbbenet. A hatalom nyugodtan aludt, a kiképzett hivatásos megfigyelik értesüléseit az informátorok megerősítették azok nyelvén, ahonnan jöttek, másik fél pedig kiélhett a átmentet átmentett rejtőszködő bújkáló ösztöneit, és nem történt semmi rengető. Holnap felkelünk korán, és folytatjuk. Hogy kérdeznek valamit? Nyugodtan. Ö, a ti műsorotok egy friska, vagy egy komoly... Nem, egy rádioműsor. Egy rádioműsor. Te addig jó, mint Kádár élt, erre gondolok. Az provokáció. Provokáció? Persze. A műsor komoly, a cím az pedig provokáció, hogy mindenki oda teszi, szeretné. szeretni. M de mindenki saját maga értelmezi. De hát, Na, egy dolog, hogy én mit gondolok, más, hogy mit gondol más. Mindenkinek van... Egy... meg, ismét hangsúlyozom, hogy én egy fiatal ember vagyok, tehát 30... Éves vagyok. Hát de én meg az vagyok, akiről azt mondják, hogy a dackorszakát éli ki éppen. éltet ki akkor? Érdem ki akkor. Figyusz, el kell köszönni. Hát én meg, én meg éppen még a, a tojás hétval kargattam a fenekemről a vége felé, de az az igazság, hogy mindig is ö, olyan típusú ember voltam, aki a tőle 6-7-8-10 évvel idősebb korosztályjal érezte jól magát. Jó, legközelebb Ez már benne sőt. van az, hogy milyen ö, szemléletben emléletben nőttem föl, és volt egy pár munkahelyem, amióta 15 éve dolgozom, illetve, bocsánat, 15 az hülyeség, 12 ugye, de találkoztam rengeteg olyan emberrel, akik, mit tudom én, 50-60-as korosztály, és szinte kivétel nélkül azt mondják, és egyszerű, Munkás emberek voltak abban az időben, meg most is, meg akkor is, amikor én találkoztam és dolgoztam velük. És úgy és mi hogy címét. nekik a 70-es, 80-as évek az, ami a mai napig a legtöbbet adott, és mai napig abból élnek. Jó, de ezen te sem, én sem, a pszichó sem, meg a babsad se semmit sem tenni. Tehát mindenki Igen. úgy emlékszik vissza arra a rendszerre, ahogy megélte. Én így, te úgy, más amúgy. Elköszönünk tőled. Márjál, bocsánat, Musz, még muszáj. Egyet, hagy, egy hát, mit? Tudom, hogy műsorfolyam, folyam, meg stb. Egy rövidet, hagy mondjak, amit, amiért az édesapámat említettem, aki sajnos már nincs közöttünk. Ded, Aki munkásőr volt. Mond. Ö, csak hogy ki mennyire vette komolyan ezt az egész ö, pozíciót a, a, akkori korban. Tehát ő munkásőr volt, ez azt jelenti, hogy ő valamilyen szinten... Figyelj, tíz 10 óra majd híreket kell mondani, hogy nagyon gyorsan mondd el. Jó. Kettő mondatban? Hát, igyekszem. A lényeg az, hogy ő egy nagy munkásör volt, amire elítélhetnének engem is, meg őt is, közben arról volt szó, hogy nagyjából számháborút játszottak, és ő úgy szúrt ki a többi munkásőr társával, amikor számháborúztak, hogy főmászott a fára, nem találták meg egy ilyen akció alkalmával, és azzal bukott le, hogy a csikket lepöckölte a fáról, amikor pont alatt gyűltek össze, hogy hol van ez a karcsi. Aha. Tehát lehet, hogy nagyon sok ügynök is így vette ezt az egészet, hogy jó van! Megnyugodtak, beszerveztek, aztán írok majd valamit, Igen. ami semmit nem jelent. Volt, aki az volt ráírva a számára fejtetére, hogy 66.99, 99 az csalás volt a számhába. Köszi szépen. Szevasz. Nos, ez volt ma az addig, Kádár kádárél Babbal, Pszichopetivel és az önök alázatos narrátorával, Panx Miklósal. még egy SMS. ajánlott olvasmány, javított kiadás, a dolog árnyalódik, genyasság és hősiesség, felváltva, vagy egyszerre vannak jelen, és rengeteg idő megy rá. Az életéből. Annyit azért, azért fontos elmondani, hogy nagyon sok hallgató várakozott még telefonra, lehet, hogy a következő ügynök botránynál majd még visszatérünk erre, viszont halásra.